Egunon, gaurkoan erremolatza umusa nola prestatzen den irakasiko dizuet. Osagaiak. Eunda irurogei gramo txitsirio gordin edo larogei gramo txitxirio egosi. Limoi baten zukua. Zopa kojarada bat. Baratsuri bat hartzer namuikabe. Gatz kojarada bat. Biko jarkada kumuino. Erremolatza bat, eunda larogei gramo ingurukoa. Sesamo aziak. Nola prestatzen da? Egozitako txetxirioak erabilditzak edo zeuk egusitakoak. Aukera hori aukeratzen badugu garbantzuak uretan utzi sortzi eta ama bi ordu bitartean. Beste batzuk ez bezela, garbantzuak eltzera bota behar dira ure iregiten dagoenean. Bi ordu zegozten utzi eta maieran gatzageitu. Sukatu eta ozten utzi. Garbantzuak Irabiagailu edo zukaldeko robot batean bota, limoi erdiaren zukoarekin, taarekin, baratxurirekin, gatzarekin, kumuinoarekin eta erremoratstzarekin batera. Irabiatu krema homogeneeo bat sortu arte. Huusa likidoago geratzea nahi badgu hurpizka bat edo garbantzoak egosteko salda gehitu. Huarren gainetik sesamoaziak hautstazu eta pres dago erritzatzeko. Horrez gain oliba olioa ere geidakioke. Zatoz eta dastatu laba. Probatu gure tostada gozo-gosoak.